Det jag ska säga är fakta. De sekreorganisationerna i världskraftigheten är inte längre no sekreta. De har planerat och nu leder oss till en en världs kommunist-gördning. Ja, idag så har vi den 11 september 2017 och det är årsdagen- på september 11-attackerna som skedde för 16 år sedan idag blir det. Och eh, vi sitter i ett regnigt rum och eh, medan Sven då är på besök här med Simon Schack så tänkte jag att då får vi passa på att podkasta. Så att det är jag, Martin och så är det som vanligt Patrik och så mm. har vi även Simon Schack Ja, Mm. Hej tillsammans, kul att ni lyssnar. Jag har bara tänkt på det här Hur så du inledde de 11 september-attackerna Jag då det är rätt benämning på den händelsen Var det en attack? Eller? Ja, det var. Ja, det. de så kallade september 11. Vad sa du? De så kallade september attackerna. Ja, attacken de Det var väl en attack mot mänskligheten? Ja, det kan man säga, mm. Mm. Kan man säga? Men det var ju kanske inte, <hör> <hör> det var ju inte En attack på det sättet som Den har beskrivits Eller Ja, men nu ska vi inte rulla in på det ämnet. Nej, precis. Det eh, har ju slagit in till trots. Vi har ju behandlat efter eh, september och Så den alltså, naturliga övergången är ju att eh, undersöka eh, de övriga missionerna som NASA har gjort eh, efter månaderna. Om de då skulle de ha varit genuina eller förfalskat månaderna och sen så därefter varit genuina. Det är ju många som är inne på då. Eh, och eh, Vi tänkte att Simon eh, Schack har på sin sida Efter månaderna också undersökt eh, Väldigt mycket kring eh, De övriga förehavanden att eh, Vi Börja med att Kan du ja. berätta lite om Undersökningen kring rymdfärjan Har du gjort mycket för forskning kring Ja, rymdfärjan var ju den som jag Startade med efter att Ja, i 2009 här så, så, så började jag tänka jag menar, de här är uppenbart Falska Men kan det vara så att De, de då Efter det gjorde riktiga Rymdfärder Den här rymdfärjan Space Shuttle mm. Som det heter på engelska Och då, vad gjorde jag ja, först, först så kontrollerade jag Om det fanns runt omkring på internet Någon som hade liksom ifrågasatt uh, Den här rymdfärgen och, och det som kom efter mm. Det vill säga I 72 var ju, skulle det ha varit uh, Apollo 17, den sista mm. månaden Sen bara, så gick det Några år då så I 81 så hade de Men verkligen i 74-75 Så började de snacka om rymdfärgen och i 81 var den färdig och det var den första uppskjutningen. Mm. 81. Och sen dess, då, från 81 till 2011 så skulle de ha då skjutit upp den här rymdfärgen 135 gånger. Mm. Och då gick jag då och letade först och främst om, om någon pratade om det alls på internet. Och hittade faktiskt ingenting. Så jag vill inte säga liksom att... Jo, jag menar, jag var faktiskt... Det var lite konstigt, jag hittade nästan ingenting Alltså andra människor som hade ifrågasatt frynfärgen mm. För i samma med månader liksom... hade vi Bill Casing som hade ifrågasatt den vid ja. tidpunkten ja. Men, här var, det men helt... här var vi då i 2009 och jag var ganska ja, Jag undrar, var... är det verkligen sant? Ingen har tittat på den Jo men det är så att <kör> De har ju då haft många video som visar den och det, det har varit mycket svårare att och, och, och liksom och fråga sig om det kunde vara fast. Mm. Men det är då att om video nu, vi har ju förstått hur mycket de lurar oss med falska bilder. Mm. Så då, var jag, då gjorde jag så att jag bara gick runt på internet, speciellt på Youtube såklart. Mm. Youtube har ju miljarder video. Och där hittade jag den ena efter den andra Olika uppskjutningar av olika år. Från 1981 till, till 2011. Det var inte alla 135 såklart. Men jag, jag, jag valde kanske 25 stycken. För att jämföra dem. Och de, de, de laddade jag ner då. Och analyserade på, på videoeditor och sånt. Och sida vid sida och sånt. Och det första jag märkte. Det var att... Du vet att de, de gör som helst countdown varje gång va? mm. ja, 10, 9, 8, 7 Och då ser vi då så Som sitter fast på den här stora tanken ja, Det var en orange tank Och rymdsfärgen var ju som ett flygplan Med korta vingar Och det stod då på Cape Canaveral Och då märkte jag Att det var alltid i År efter år efter år De samma fyra kamerorna Så att jag menar Det tyckte jag var konstigt för att jag menar, har de de kamerorna där fixade varje år? liksom har de Ja Okej, okay, det kan ju vara möjligt. De har ju kanske några speciella kameror som sitter fast där. Ja, ja, fasta statuer och fasta... Okej, okay, det, det, det, okay, okay. det, det, det kan ju, det kan ju det, vara det så. Märkligt, ja. Det kan ju vara så. Men, <laughs> det första jag tittade på var det, den, den kameran som var längst bort. Den visade också vegetationen runt omkring... Uh, the launch pad, man, där Den här rindfärjan stod mm. Då såg man då liksom många buskar Du vet det är i Florida Marslands och sånt alltså, Man ser man buskar och sånt Speciella formationer av vegetation mm. Kort sagt kort sagt, Så, så var det eh, eh, År efter år efter år Så bytte in inte Vegetationen ett kvart Jag såg samma buskar från från eh, säga, 2001 till 2011 så var det precis samma buskar. Mm. Då måste man ju tro att det är en väldigt bra gardner ja. som håller det exakta. Men det, det är vilda buskar. Så de är liksom väldigt sådär o. o eh, vad heter det på svenska? Eh, Oregelbundna former. Ja. Men de, var, de formerna av den här vegetationen var den samma från, från ja. video till video, från år till år. Mm. Så du menar att du kunde alltså ta typ en, en horisontlinje då från ja. en uppskjutning och sen så lägga den ovanpå en uppskjutning som var gjort tidigare senare och buskarna såg exakt lika. Va? Exakt, du kunde lägga på dem över varandra. Mm. Ja. Och jag menar, <händer, händer det i naturen att buskar håller sig i tio år precis lika i sån väldigt Det är ju väldigt ljumid uh, uh, varsländ Ja, jag hade ju tyckt att det var så. trevligt Om det var så i min table alltså. <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, men då går jag vidare ja. Det var liksom det mest jag menar, Då stoppar man där, där vad, vad händer här liksom Så tittar jag på de andra tre kamerorna Som alltid är de samma Och de visar gång efter, År efter år de, nej, Praktiskt taget samma bilderna det ser ut som liksom den samma mm. Lilla videon som visas Om och om igen De gör ju då lite, lite annorlunda så Små, små saker Men man ser till exempel en kamera som ser Vi ser väldigt nära när raketen startar Man ser de här flammorna Som brinner Och så man, mm. Men man ser ibland de samma gnisterna till och med Så Sen ser man de kamerorna så Det finns det några andra kameror också Som följer med och köpet med åter mm. upp. Och ja, då väldigt ofta så är det, det är jättekonstigt för att om de, om de, sänder, om de gör skjutningen på, på, på dagen, så efter några en minut så blir det plötsligt helt svart. Och det är sådana som jag alltid varit med, med i med, med Apollo och Apollo bilderna var ju samma sak, jag vet inte vad de gör det. Men där också. Varje gång de köte upp en chattel så var det exakt samma vinkel på... Alltså man ser den svänga lite grann och, och så man ser den från en viss profil mm. från en väldigt speciell äh, vinkel. Och det var samma från år till år till år. Det enda som var som annorlunda var kanske lite färgerna så där. det var lite, lite mer grönt eller blått i men annars såg det ut som exakt precis samma film mm. som upprepades upprepad. De är, låter som de är duktiga på återvinning, helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Men jag tänker på det också, att han ja. gör ju alltid den här rollen, va? När han kommer upp och så lägger han sig på ja. mage, va? Och, ja, och Och glider upp i, i himlen. Mm. Ja. Ja. Den gör en roll när den startar. det är som en liten dans, men som då varje gång... Eh, är den samma, den ju samma lilla roll Efter den startar När den svänger runt sig själv Och sen så ser man den och i en viss äh, äh, Direktion Allt mm. rikt, all, riktning äh, Alltid på, på, på kameran då, Alltid till vänster då blir det mm. Jag menar hur? Det, det, det är ju inte kan ju inte vara verklighet Vi tittar på mm. Att det upprepas år efter år. Nu, nu, nu, nu menar jag, alltså jag, jag har ju liksom då, som sagt, tittat på minst 25 sådana här uppskjutningar. Mm. Och de är alla de samma. Inte mm. helt de samma, okej. Okay? Jag, jag upprepar, inte helt precis. Det finns några små detaljer som myter, men mm. de är så lika att det är helt otroligt. Mm. En, en sak jag har tänkt på när jag tittar på sådana här uppskjutningar är att att det sker så väldigt långsamt att den, den här jättelika pjäsen som är över 100 meter Den startar ja, jätte, jätte, jättelångsamt och, och man kan ju tänka sig då liksom, ja, Vad är det för stabilitet i den här grunkan det finns, det, Den har ju inte fått tillräckligt fart för att Nej. Några stabiliseringsfen eller så skulle ha, göra den stabil i luften Och sen så blir den ju annorlunda tyngdpunkt på den Eftersom den spottar ut så mycket bränsle Så, så förflyttar ju sig tyngdpunkten på hela Men du vet Martin, sådana här tekniska saker Ja det är det, jag tycker de är svaga I den ena sammanhanget här sammanhangen du är ju inte en, en, en Rocket scientist Nej. Ingen här rocket scientist Nej. Det är mycket bättre tycker jag Att prata om bilderna För ja. att det kan vem som helst förstå mm. Det är klart att det är konstigt Hur de sakta sakta åker upp Jag har beräknat att De måste så fort som en en eh, cyklare mm. Ungefär 25 km timmen åker I de första 300 metrarna så åker de här stora raketerna upp mm. Alla raketer som man har någonsin har visat Startar väldigt sakta mm. Men eh, fyrverkeri startar inte sakta Inga mm. raketer som vi vet om som vi kan bruka Vi vanliga människor startar sakta mm. Det är bara de här stora bjässarna som ska upp i rummet mm. Ja det finns ingen fysisk uh, sans med det Det, det, det är sensless mm. Ja men äh, Människor har sett det så många gånger Så att de tror att det, det kan hända mm. Det är det, de har sett det, de har sett de bilderna och det, nu måste vi snacka om de bilder. Ja, ja. Ja. Jo, men, ja, men man är ju lite olika och jag, för mig så, jag är väldigt, så här, jag kanske tänker mer i, i, i fysisk möjlighet och så där och har kanske lite svårt att se om det är fejk på bilder och så, där. så att det, det kan ge mig mycket det här att tänka kring hur det är fysiskt möjligt eller inte. Och en sak som jag tänker ja, ja. på: som jag glömde säga när vi, när vi pratade om mållandningarna i förra avsnittet. <kört> det är också en sån här fysisk omöjlighet. Och det är ju att en, en månlandare då, en, en, en sån farkost med en raket i botten ska kunna landa vertikalt. Alltså raketen ska bromsa den här stora grunkan. För att får du ju en helt obalanserad farkost. Mm. Ja. Alltså, du måste ju ha fantastiska djur som snabbt reagerar och håller den här. Mm. Liksom precis ovanför den här. Det är, det är väldigt märkligt. Och det är, jag, jag tror inte att en sån grunka fungerar i praktiken. Nej. Mm. Mm. Det är, är mm. olymligt. Och därför så kan det ha bara gjorts med vid Nej, men det är, det är riktiga tankar som tekniskt äh, inställda människor kan förstå ja. och, och också, också ska fråga sig mm. Men jag har ju liksom då koncentrerat mig på där bilderna som då ser mer och mer ut som, som liksom då sakta såg mer och mer ut som cartoons, som Walt Disney alltså, mm. riktigt så eh, sen, sen då har de kameran on, on board mm. Det finns en kamera som skulle då sitta på näsan framför Och titta neråt va? Mm. Så den ligger liksom mellan den här stora tanken och flyger själv Så vi ser liksom undersidan av, eh, vad heter det, Och ja. eh, Framifrån mm. oh, då har de... Då har de <laughs> Då finns det liksom en liten triangel framför Som håller då fast Framdelen av färjan Av rymdfärjan Med en bolt mm. En Den bolten ser vi vid en viss punkt Falla ner den är en liten bolt med ett litet huvud på Det ser mm. ut som en stor skruv ja? Så de bara faller ner Och i den När det händer så är då Färgan släpper den tanken och då ska den vara fri och åka längre upp då i vinden. Mm. De, de släpper tanken eller säger de ungefär 120 km höjd och sånt. Mm. Men det, det händer då, det är också precis exakt samma. Ja, det är klart, det, det, kameran är fast där på, men det, det, det är samma bild varje gång men, och så ser man den här bollen som går ner. Man, man, tekniskt då skulle man ju fråga sig. Patrick eh, sitter då kaptenen där med en liten spak som så nu nu ska bolten gå ner var klick. Och så går <laughs> och, ja. Men och en annan teknisk. Ja men no, ja, ja, ja, ja, jag tycker om också den tekniska sidan. den här färgen sitter fast då med den, den här två det är två bars vad heter det två genåg två ståg framför va? Mm. och med en bolt framme mm. Men om ni tittar på hur, hur, liksom, äh, äh, hur den färgen sitter fast, hur mm. specialen sitter fast, den, den sitter fast den då äh, framdelen är, är äh, högre än bakdelen. Mm. Så då skulle vi tänka oss att hela den magen av, av färgen ska då, när man åker upp i, i atmosfären i 11 000 km timmen som de säger. Mm. Så ska den bolten hålla då i det dynamiska draget av hela magen, den, den bolten ska då klara att hålla det varje gång. Hålla liksom fast den enda... Med i de ska då vara säkra på att den bolten inte kan... Ja, för i en, i en annan så har du hela ryggenbärgen, i en annan så har du en bränsletang som är proppfylld med, med kväve då. Ja. Ja. Ja det är spännande och jag tänkte på det där att det, det där kanske var den här uh, magiska bulten som vår, vår kära så kallade svenska astronaut skulle skruvas på. Mm. För det är lite roligt för det är som sån här <laughs> med mig i Sverige liksom Christer, that is the wrong bolt. <laughs> of course it is som någon gång när han var ute och gjorde något fantastiskt <skratt> Ja, men det var när jag var man säger bult på svenska. Man, mm. bult, ja, på. ja inte. Okay. Men det kan vi ta senare när kommer. en det, det, det är en bolt. här jag skulle vilja liksom mm. ah, okay. Sen är bilderna när, när, när de landar igen då. Du vet, de åker upp de här de åkte upp Sades det mm. För att vad gjorde de? Jo, de flesta av de här rymdfärgerna Tog med sig bitar för att bygga ISS mm. International Space Station Del mm. efter del som en lego, mm. ja, en lego spel. Mm. Så då ska vi tänka oss <coughs> Alltså, de började Det var i ja, men det var det Lite senare, det var 2001 Ungefär som de började bygga bygga Space Station då mm. Och så brukade de där färgen na, med, La bitar in i färgen Och så åkte de upp och släppte in en bit Sen och, sen nästa gång de hade Nästa färja så tog de en annan bit Och så, så skulle de då Ja skulle då ta fast i den biten som flög runt i rymden och bromsa där och koppla sig igen och docka med den biten och sen sätta fast en till bit sen blev det då till slut den, den här International Space Station som ska vara två fotbollsfält fields någonting sånt. Det ska vara en enorm mm. <laughs> en enorm fågel va jätte, jätte bred med, med 16 solpaneler och allting det skulle alltså den här rymdfärden har byggt, alltså det skulle varit rymdfärjan som tog upp de i mm. och aldrig har det hänt någonting ingen ingen, uh, ingen accident ingen, uh, ingen problem, den har man byggt den här i, i, i, i, i tio år ungefär mm. när, när då rymdfärjan ah, nu när vi har vi pratat om landningarna, då ska ju den här rymdfärjan då, <går> de kallar den i Amerika the flying brick för den har väldigt, väldigt små vingar och den väger hundratusen kilo och den ser inte ut som den liksom kan verkligen planas så bra för att, Men de säger då att den, den kommer ner som en Vad heter det? Som en glidflygare, en, som en glidflygare kommer Utan motorer va? Mm. Engines off Det finns inga engines när de landar sig de men de kan då beräkna precis och alltid landa precis på i Cape Canaveral på mm. den lilla stripen de har där. Ja, det är fantastiskt. Det. Ja, det ja, de Har de någonsin behövt nödlanda på någon annan flygplats? Som säger att de jag För när man på en sån här så säger de att de har lite sån här safety. Om det skulle gå på topp så kan de landa på lite mm. olika mm. vägar. Men det har aldrig inträffat att de har, att de har mm. behövt göra det. Nej. De har alltid hittat hem till Cape Canaveral. Mm. Nej, va? Mm. Men då igen, då går vi tillbaka till bilderna, då har jag också hittat kanske 15-20-30 sådana här landingar. Mm. Men, men, men jag menar, jag låt oss säga, jag, jag, tio stycken läckare, jag, jag, jag, tio stycken som var bra kvalitet jämför jag ja. Ja, den ena efter den andra. Visar, igen samma vinkel va? Alltså då är det alltid samma kamera på, Där landningsplatsen är eller den ska, Samma vinkel När den kommer och så, så landar den då Och så ser vi Varje gång Varje gång, tio, menar, tio olika år Så ser vi En brandbil Som är där va? Mm. Och den startar precis När, när, när vi ser Färdjan åker förbi kameran mm. Och den startar precis Ungefär, ungefär precis, kanske en sekund Okej, okay, det, ja, det är väl det är Vad de gör varje gång Men där också, där också ser man bara lite uh, Lite vegetation Men det verkar samma, Och det verkar vara uh, samma platsen År efter år, efter år efter år Okej okay? mm. Så från start to finish Så är alla bilderna som vi har Av den här rundfären ser ut som att De bara Bara vore en slightly, uh, slightly uh, uh, varied version of the same film. Mm. Förlåt, varierad version av samma film. Ja, ja. Ibland hittar jag inte orden på svenska, ja. ursäkta. Ja. Men, um, ja, men det, det, nu har jag liksom bara gjort en liten sammanfattning av det tog ju mig flera månader att och, och, och, och checka ut allt detta. Mm. Men man kan ju slutsätta så det kan ju bara vara att det, det är en bluff. Det, det, det den hela, jag menar 135 launches 35 av de här färgerna Har bara varit gjorda så här med falska bilder mm. Och, och ja, då, då undrar man hur, hur kan hur kan man ha gjort det? Var det inte människor som var där och tittade på de här Ja, det får man fråga sig hur, hur det gick till. Kanske de sände upp någonting som såg ut liknande som vi uh, såg då på uh, tv någon gång. Men jag kommer ihåg i alla de här åren. Jag har aldrig sett det på tv. Jag hade sett en Space Shuttle Launch på tv. Det var sällan. De här bilderna har de hållit lite undan från... Ja, man kan se kanske den första sekunderna på tv De visar det kanske på nyheterna så Men de visar inte hela den här Allt det som jag har tittat på Det har de inte gjort Det är någonting som man hittar i arkiven och sånt Anasarkiver mm. Det har de väl inte Vågat eller orkat Eller har varit liksom visa <laughs> Wise Att inte visa det på tv varje gång mm. då skulle kanske Någon annan också ha märkt Mm. Att det var absurt. Mm. Men det är bara, alltså, det, detta ju då. Bara om man forskar detta så, så hittar man detta. Det, det, det måste man måste forska och, och jämföra. ja men filmerna, är det liksom samma film från 80-talet fram till 20 ja, ja, ja. ja, en, en annan teknisk sak. En annan teknisk sak, tänk ja. på det saker. Jag menar, jag, jag, jag, jag, när jag var yngre så jobbar jag faktiskt. Bland Formel 1-världen ja, Det är en väldigt teknisk ja. miljö Ja men i, Från ett år till ett annat Så är ingen bild densamma de by, mm. de, de, de, de, Det är ja. en de, Teknisk evolution mm. Det finns ingen bild som ser Likadan ut <cameras> nästa år Året efter De byter alla aerodynamiska Appendages, de gör många mo Modifications ja. Men den här Rundfärgen har varit ensamma sedan 1981 till Aha. 2011. Ja. I 30 år. Ja. Har den varit ensamma? De har inte bytt en, en vinge på den. Nej. Äh, det, är det är inte det, en detalj. Det är väldigt anmärkningsvärt. Liksom, jag menar, man tänker att man har en sån avancerad manick och så mm. gör någonting som någon annan maskin eller apparat aldrig har gjort. liksom Och så håller man på att använda mm. den, eh, den eller de här maskinerna i, i flera decennier. Ja. De har liksom förändrat och utvecklat dem För de säger också det att varje gång de har Flugit med dem så måste de typ Plocka ner allting i molekyler Och sätta ihop det igen ja, det. Att det, är, det har skakat Och varit många påfästningar Och de måste ju jobba så himla mycket med den här värmeskölden Och de här små kiselbitarna Och limma på den och sådär Cer Ceramic uh, ja, ja. ja visst Mm. Som de hade fyra stycken, du vet, Columbia Challenger och så vidare. Fyra olika maskiner. Men de får likadana dagarna allihop. Mm. Mm. Och aldrig genom åren fick någon förbättring. Liksom. Finns det ingen framgång i, i, i NASAs uh, designteam? Nej, ja, ja, man kan ha gjort det för rätt från början. Ja. Ja. Men, uh... Kring också, du sa att det inte skedde någon olika Men det gjorde du ju faktiskt Vi har ju faktiskt den här Challenger och lyckaren ja, ja. ja, Visst, ja, no. Okej, okay. ja. så, så, nästa menar Det måste ja, ju men... hända lite olyckor ibland Ja, det var det var två olika det var Challenger och Columbia mm. Challenger var när den just hade startat Och Columbia var när den kom tillbaka Ja, och Challenger har vi då De här CNN bilder då, Som det såg vi ju alla på tv mm. det är Många människor som kommer ihåg De bilderna ja så ser vi ju bara Det ser vi liksom De filmar De filmar, de filmar då Det är familjemedlemmar Av Estronadron som sitter är där, Som en sån här läktare Och tittar upp va? Och så ser de då det här och så plötsligt exploderar Challenger och då, det är väldigt konstigt för att de några fortsätter att le och skratta för lång tid och ser ut att de inte förstår att den exploderar. exploderat. Den, den exploderar bara efter några sekunder så man men, måste ju ha förstått att det var en, en tra tragedie. Mm. Men de fortsätter och, och klappar varandra och skrattar. Det är väldigt konstiga bilder. Kanske en detalj Men ähm, Och så ser vi då den här Det blir då en liksom Smokeplum som blir kvar Och så, så ser det slut med det Och så var det så tragiskt för att det var också en lärarinna Som var med på de här också, Och det var, det var Sju som, som Omkom i den challenger Men så Nu i, i sista åren Så har vi faktiskt Vi forskare så vi har hittat De här människorna som fortfarande är levande mm. Nästan alla sex Utav sju astronauter, är Sex stycken Fortfarande är levande och, och, och många har inte där, ens Bytt deras namn mm. De existerar de här Astronaterna skulle dött en dag Någon är professor i en universitet Någon har Ja så jag menar, de, vi, har, vi har kunnat Hitta de här människorna Det är, det är de samma och de är de är bara åldrade Lite grann Och har samma namn Så Om jag hade hittat en eller två Men vi har hittat sex Out of seven mm. Och det kan man läsa på formen Hur vidare det, man, det är lite långt att förklara ja. Men det visar sig att de är alltså fortfarande levande De som skulle ha omkommit I challenge mm men Medan den andra, och när den, den, den, den kom tillbaka till Colombia så skulle den exploderat före den landade. Och det blev bara lite... De sa att de... Ja, the debris was spread over miles. Det var bara ingenting kvar. och Så, jag menar, det är klart. Jag har ganska... Att ha två i 30 år det var i minst det minsta de kunde göra för att öka kredibiliteten ja, ja. det måste alltid handla lite om kredibiliteten Nej men den här källorgyrkan och de här människorna som man hittar levande som okay. ser exakt ut som äldre versioner av de här astronauterna som sägs ha omkommit jag tycker det är väldigt intressant det där för att jag har diskuterat lite det där med, med människor som hävdar då att jo men olika skedde visst och de här människorna de råkar bara vara lika de här astronauterna som dog och sen mm. så kan man läsa någonstans det finns någon tidningsartikel där man pratar om att jo men det är inte så himla liten sannolikhet att vi alla har någon dubbelgångare ja, just det. Ja. Där ja, ja. Du kan säga att det är en på hundratusen eller en miljon eller någonting. Va? Ja. Men det är också sådär som jag tänker att då ska du alltså ta den sannolikheten och så ska du multiplicera den sex gånger kan mm. man säga. Det blir mm. ju liksom sannolikhet. Och, sannolikhet. och där, där kommer det upp i en siffra så att alltså, det är som du köper en, en, en lott och det är en chans att vinna på... Tio hundra miljoner Det blir så löjligt mm. Att mm. det skulle vara Sex personer I en och samma olyckshändelse mm. Som alla har Dubbelgångare ja. Som lever idag mm. men Där har man ju på eh, challenge Så kan man ju studera rökplivmen Den blir väldigt specifik Och Jag eh, får att det kom ut Bilder eh, lite senare eh, på den äh, eventen också, att, äh, ja, en stund senare så, äh, hur var det, Simon, att äh, på äh, -gör lyckan så kom det ut äh, bilder på den här men det kom ut äh, senare amatörbilder och, ja. och äh, har du jämfört rökplymerna med varandra? Ja, mm, ja, ja, ja, det, de stämmer inte med varandra. Nej. Så det är de, de som ska vara alltså de privatbilderna stämmer inte. Det var liksom en, en rökplom vad heter det på svenska det, var liksom, det såg ut som, som var ganska statisk. Man, man hade ett va? mm. det hade en y-form en speciell form den stod stilla för en bra stund och så man kan då, man kan då jämföra med andra bilder och de stämmer inte med varandra så de som skulle vara privatbilder har andra former, totalt andra, ständigt andra former, mm. så där är vi inte, där har de nog plantat sig det. Mm. Mm. Ja. Då kan du kanske säga, ja men de var fr från en annan vinkel och sånt, men det, det är inte vinkeln som gör att det blir en, en, en helt annan form och så vidare. Mm. Så där, där har de varit lite klantiga. Så, nej, alltså film filmmaterial Från den dagen Det finns väldigt lite, först och uh, främst Fruktansvärt lite Det finns bara några få So-called Private uh, Private mm -hmm. films mm -hmm. Private uh, takes Så det är Det är den här challenge Det var det var ju väldigt traumatisk Vi um, uh, uh, Den den som kommer ihåg den om man är den som var, som är gammal nog för att komma ihåg det det var ju väldigt hemskt. Mm. Uh, och det var en där operation som som som gjorde att ja ja vi måste göra liksom jag måste ju liksom hjälpa NASA nu och, och, och starta om, om igen va? Här har vi en problem här, för det så explodera äh, fartyget Det har gått så fint hittills, men äh, ja Så är det det gör de väl äh, Sådana saker kan man ju förstå varför de gjorde Men äh, ska vi inte gå framåt nu och, och prata om Vad gjorde detta rymdskeppet? Äh, upp i luften eller? Ja, det är slut. Vad heter det? Resultatet av, av, av vad den gjorde var liksom att den byggde International Space Station. Mm, precis, och ja. kan vi gå och titta lite på International Space Station. Mm. Mm, ja, bara innan vi går in på det så tänkte jag att bara säga det att för er som är intresserade av och Fördjupa mer i det här intressanta ämnet så, så kan man ju varmt re rekommendera cluesforum.info mm. och där kan man väl googla på Challenger antagligen eller om man vill läsa om den här källan på Space shuttle Space. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej och sen bara en annan med det här med, med rymdfärjan alltså ja, de byggde ju ISS och det ska vi ju strax prata om men en annan sak de gjorde också det var att de Säger att de sjösatte, eller hur man ska uttrycka det, satelliter med hjälp av rymdfärjan. Och det finns en, en intressant mm. filmsekvens som jag såg en gång när de, när de gjorde en sån här... När de släppte ut en satellit ja. ur rymdfärjan mm. och då ser man plötsligt ett människohansikte lite snämma ut, du skulle inte röra sig <laughs> det. Liksom i bakgrunden <laughs> och då börjar man ju undra ja, det, det tror jag man har förklarat på något sätt med att ja, men man filmar det där på en, från en tv-skärm och så var det någon som gick förbi och så blir det en reflex och sådär då, men... nej, det kan, det kan om man analyserar det så kan det inte vara en reflex nej, okay. det är faktiskt, det är alltså om man ser då en äh, ansikte bakom, men som släpper ut så, lite så ser man han som, alltså det, det betyder då att de gör i i, i studion med små modeller mm, mm. De här bilderna Så det är bara en modell av Space Shuttle mm, mm. Alltså, Tyvärr så den gången så hade de inte förmörkat bakgrunden Som man såg då här Den dubben som <laughs> hör på att liksom fixa till modellen Så det är de, de har gjort tabbar som liksom bara Helt otroliga tabbar men, man har ju gjort få tabbar Men man måste ju upptäcka dem Och mm. visa dem och till, till, till, till folket mm. det, det Nasa är det ju bara en bluff mm. From start to finish mm. Och det är det som är Det har ju varit svårt för mig att förstå Jag, mm. jag har gått sakta framåt Jag har liksom inte bara Sagt, nej Nasa måste vara fake Alltihop mm. Nej, jag har gjort det helt metodiskt Step by step Gjort mina forskningar och det har bara genom åren visat sig att så är det alltså. Mm, mm, de åker inte upp till rymden. Nej. Jag bara ville säga det just nu mm. som sån parentes. Så att, ja. vi inte, så att människor förstår vad vi vill mm, om. Ja. Mm. Mm. Mm. Men när jag började studera ISS om äh, äh, ja, rymdfärder där man bara färdades kring jorden, om de var möjliga, så började jag också titta på bildmaterialet Och gick man ju bland annat det var ju bubblor. Och sen så var det De kvinnliga astronauterna har ju en tendens Att alltid ha så här permanenta hår Som står väldigt rakt <laughs> upp så, som alltid När de svänger ja. på huvudet så, så sångar den tillbaka i samma, ja. samma läge Som äh, det innan ja, då ja, ja. Uh, ja, Men det är ju roligt Just den saken, det här konstmärkliga håret Och det har de ju fått sluta med nu För de har väl sett vad det har växt Det var en vän till mig jag hade liksom tittat på det här och, och, och det var ju det som fick henne att verkligen haja till liksom. men herregud, varför gör de sådär med håret? Ja. för att man ser ju att det är liksom inte är något sånt att det svävar omkring djupt och fint i någon tyngdlöshet utan det är ju som en stor kaka det är verkligen som man har tagit en jäkla massa hårspray och så har man ställt ja. håret rätt upp på ända och var, varför gör man så i rummen har man så tråkigt liksom så man måste ja. syssla med sådana färgskonster mm. ja. mm. I mean, ja, pajaskonsten Och de De, de, de är ju pajas Alla de här astronauterna Alltså de gör pajas eh, Shows inne i stationen. De, allt vi ser det Nu finns ju massor Jättemånga eh, olika videor Från olika astronater Från olika land som är där uppe mm. Svensker, fransmän, italienare Som ska då och går upp till den här stationen. Och vad gör de? Vad visar de alltså? oss? De, de, leker med vatten. De, de, blåser, de, de, de tog ut vatten från fläska och så, och så alltså visar de hur roligt det är att vattnet, den här vattenbubblan. Ja, Flyttar och så ja. äter de bubblan. Ja, våra eh. svenska så kallade astronaut. astronautfisker fugesang. Det finns ett klick när han äter Algrens bilar då Aha. i rymden och de svävar. Ja, just. Det, jag såg den faktiskt. Nej, men det, han har fått någon specialutgåva. Det det. också Som är Ahlgrens rymdraketer då, som ja. de måste ha gjort speciellt för, för vår så kallade svenska synams rymdresa då ja, Man undrar hur mycket Ahlgrens har fått betala i liksom royalties. Ja, det, det kan man fundera på Och sen också en sån här annan sak som man alltid ser att de, de, de pratar alltid om hur de borstar tänderna i rymden Och, och att det är lite jobbigt här med tandkrämen, men den, den kan man svälja då mm. <laughs> du, äh, det heter inte Royalties, det är Sponsorship. Sponsorship, ja. Argen ja, har sponsoriserat det här. Ja, ja. Mm. Ja, så kan det vara. Så annars så pratar de om hur, hur man går på do och, mm. mm. och och sånt Och bajsar i, mm. i situationen, det är många som mm. gör det Men Jag menar, skulle ha att de gjorde det en gång Men nej, det. italienan visar det och visar det och belgiska astronauten visar det mm. Och så hur man borstar tänderna och sånt Och det är liksom, mm. det, är så, det, är så, det är så barnsligt Ja mm. I, inte får vi se vad de gör om de gör någonting seriöst experiment vetenskapligt experiment Ja de säger jag att de gör det i alla fall man får aldrig veta riktigt vad det är de gör. De säger design, att de gör liksom. dem ja. Ja men det det, det är inte intressant vet du och det disk kommer inte det, det är inte vad de vill visa. Det är mer liksom för det ser ut som en, en barnshow för barn för små barn. Mm. Och, och tyvärr så sitter vi här vuxna och, och många vuxna tror på det mm. Mm. Och det är lite trist för att. Ja. Ja, jag tänker tänkt med det här med vattnet Så liksom hade jag befunnit mig i en miljö Med massa avancerad uh, Teknisk apparatur som uh, ja. Som behöver beräkna mm. kattens bana så hade ju inte jag direkt velat leka med vatten där som stänker iväg i alla möjliga riktlinjer. Med alla elektriska kopplingar <laughs> och, och, och få vatten på ja, blir det en sån... Men det har för de blir lite motsägelsefulla <laughs> ibland, för det har varit vid ett klipp som jag såg så sa de att det är viktigt att vi behåller vattnet här för att det är farligt. Det är de jättefarligt, tekniska, och ja men På en sida säger de att det är jättefarligt ja. med vatten. Sen leker de vet? Ja. Ja, det är Hur ska de ha det, egentligen? Hur ska de ha det? Ja. Men det är också saker som jag för att människor tittar på de här ibland. I deras egna ögon vad NASA menar att de gör på den här International Space Station. Och det är bara att skratta. Eller, eller det det kom, det är så nu är det ju bara då att, uh, vad ska vad ska vi göra åt det här? Liksom? ska vi, Vem ska protestera mot detta, att, att nå, så det bluffar hela tiden? Uh, ja, vad yeah. mm. tror ni? Vad mm. tror ni ni, ni, ni? ni som är från Sverige, uh, jag bor i Tagen, jag menar alla i Europa. Mm. Det borde vara fler människor som säger hej kan ni inte sluta med det här? Mm. Mm. Ja, det är ju faktiskt ja, ja, och jag, jag, jag tror att det är en, en, en snabbt växande skala av människor som börjar se och förstå det här. Att de här sakerna är ju faktiskt inte rum utan det här är filmer som man, man man säger att det är verkliga händelser men det är det inte. Och ja, och, och det här att det är, det är fler och fler människor. det är, det kan vara svårt att, att veta liksom, för att jag, jag kan ju se att mycket här, att möjligheten att göra kommentarer och sådär på Youtube-video, det stängs av och liksom Gör man kommer tala när man ifrågasätter eller pekar på såna här problem liksom, så, så, så mm. försvinner de om då, de modereras bort liksom. men, men jag tycker man ser och det var ju intressant så att när man tittar på Kiste Fugelsangs Youtube-videos liksom, så står det jättemycket kommentarer på svenska. Mm. Vad är det här för trams? När ska ni sluta luras, lögans lura putter och så, och så där, det, det, är det, det, det det gör nu, ja. Och, ja, det, men i, bara tiden sista tiden, på sista, i sista år två åren för det väldigt lite ja, ja. Mm. Så att, ja, och, och, och sen också och det är ju ett intressant äh, ämne att kanske plocka upp lite det här för att, att, att NASA, de, de har ju förstått att det här håller på att ske att folk ifrågasätter deras verksamhet på riktigt och då har de ju agerat på olika sätt för, för sån här damage control eller skadekontroll ja, ja. kan du berätta lite om det Simon ja, skadekontrollen som de har valt att göra det är det någonting som heter på engelska uh, Ja, man kan kalla det uh, Discredit by association Ja, om man skulle kunna översätta det lite fritt till Diskreditering med hjälp av association mm. Ja, och det har att göra då med den här fantastiska kampanjen nu Som vi ser, som vem som är som går på Youtube Har säkert sett som här det finns jättemånga nu videor som pratar om att Jorden är platt mm. Flat earth mm. Mm. Och det menar jag och mina kollegor De forskare, det har de gjort För att Associera de som har Säger att Nasa är en bluff Med de som säger att Jorden är platt mm. Så att då ska liksom människor som Börjar intressera sig Titta då på Youtube och och så Vem är det som säger att någon säger en bluff? Åh, oh, det är de som säger att vi gjorde nu platt Ja, men det är bara Det är bara tullingar Det är bara mm. galna människor mm. det, det, det kan jag inte tro på Så de har, de, det är det De, de opererar psykologiskt mm. Så att vi, vi ska liksom då Bara Dismiss he, Hela idén att någon säger en bluff Det är det enda, enda de kan göra Faktiskt, för att och det är väldigt smart av dem mm. De håller på med en flat earth Campaign mm. som har blivit Viral nu mm. Det är så många människor som mm. säger Åh, jorden är plats Och det, det vad, vad ska det vara bra för? Och det ska vara bra för Jag upprepar det det Det ska vara bra för att Om man bara eh, Undrar liksom eh, Folk flest, jag är ju inte, forskar inte sådana här saker. Mm. Men alla kanske, de som intresserar sig ska då komma då till denna forskning som har gjorts, och undrar säkert vem är det som har kommit fram till denna slutsatsen. Jo, det är de som säger att jorden är platt. Kan mm. ja, nu har jag sett det två gånger. Men ja, detta är väldigt viktigt att förstå. Mm. Mm. För att... Det är det som gör att, att de, de, de håller nere ja. num Numrerna Av ja. människorna som säger men Nu får det bara sluta så. Mm. För att de, de människor bara Lose interest ja. Ja. De, de och de här, det är de här de här som säger att, att, att rymdfärden och rymdfärden och ISS i luft det är, det är samma personer som säger att jorden är platt och som de säger att jorden är platt så behöver man inte bli med om vad de säger mm, så bra. är du ja. väldigt bra sammanfattat ja. mycket bättre med. och och, och liksom det här med att jorden är platt man blir ju ganska törtsamt för det diskuteras ju ganska mycket nu då i konspirationskretsar och sådär men det vill bara säga är att redan de gamla grekerna var helt införstådda med att jorden var rund och de var ganska duktiga också på att räkna ut exakt hur stor den var ja. utifrån hur stor den här cirkeln var som jorden består av ja. och jag menar om man funderar på de här sakerna själv så tycker jag man ska åka ut i havet och titta lite på horisonten och se när skeppen dyker upp där och en del de säger då att det är en optisk illusion och att det, mm. det speglas i atmosfär eller mår bla bla bla liksom. men ja, du kan titta en moln idag och du kan titta en solig dag och det ser precis likadant ut när skeppen kommer upp va och ja så, Nej, men det är det det, det, det, det, det är så många andra saker som jag menar alltså bara ja alltså det runt det är runt det har det har så många människor gjort det har bevisat i så många hundra vis av år Ja. Och nu, nu, nu, nu kanske jag hör, hörs ut som en traditionalist det är ju någonting som vi objektivt kan verifiera vi kan ja. åka ut i havet och titta och vi kan fundera och tänka kring det här och se hur solen rör sig och så vidare och faktiskt komma fram till själva mm. med våra egna sinnen att jorden är rund men däremot så kan vi inte med våra egna sinnen komma fram till att, att de här rymdfärjan och rymdstationen mm. faktiskt finns och fungerar, för vi har aldrig kunnat se den i verkligheten, vi har bara kunnat se den på tv och de som visar på tv, de säger att det är sant, mm. men det vet inte vi, mm. och, och vi ser väldigt mycket problem med det här filmmaterialet mm. Och, och jag menar när man pratar om spelfilmer och så här, så pratar man om klafffel och skriptafel och det är väl mm. det vi ser ja. ett övermått här när man börjar granska filmerna med de ögonen då. Och jag är inte så bra på det ska jag erkänna. Jag är inte så bra på att se sånt här eh, filmfejk men du, du är väldigt duktig på det Simon. Och, och när man väl får det utpekat för sig och tittar själv så kan man ju se det också. Mm. Visst. Mm. Jag märkte redan. när jag sökte på man söker... Och hoax. Efteråt är det väldigt effektivt på Youtube Eller har varit det hittills Jag vet inte om de kanske lägger in lite åtgärder Så att de inte ska få lika höga sökträffar Det har ju kommit äh, uttalanden från Youtube äh, Att de ska äh, ja, jaga konspirationsteoretiker Och få bort falska nyheter Så, så att liksom de träffarna Fake news Det är ju en sån här jättestor kampanchen. Så att man ska ju rädda allmänhetens äh, Ja. ja, från äh, falska teorier också. Liksom. Så att äh, man är ju så godhjärtad. Ja, just det. <laughs> Men äh, så, så det mesta man får när man söker på NASA hoax det är ju äh, någon äh, slutklämmer, ja, äh, och sådär. Äh, ja, då man får ju de där. Det är klart att NASA är säkert och dessutom är mm, jorden platt. man får ju vara medveten med äh, när man gör de här försöken ja. att det kommer att bli så. Men sen så finns det ju naturligtvis väldigt mycket. De påpekar ju väldigt många saker som vi också säger då. Ja visst, ja, de, de, de har ganska bra grejer ibland, de här plattjordarna. Jag, jag tänker på en, en sån här plattjordsfilm jag tittade på där det var en kille som, som förklarade hur man kan med dagens <hör> digitala teknik, det kunde man ju inte göra Förr i tiden då, utan då, då gjorde man ju de här fejkade filmerna mycket med, med de här eh, planen som flyger i paraboler och är tynglösa i några minuter. Där ja. Man gör en hel del. Förmodligen, nu späckar jag men det, men liksom, det var väl enda sättet man kunde göra en del av de där scenerna på, på den tiden. Mm. Men idag så har man ju möjlighet att göra så mycket digitalt. Mm. Och en sak som man visade då, det är ju det att du kan ju ha en, om du har en gitarr. Uh, så so, so, so kan du ju liksom modellera den i ett, ett dataprogram och så att den är tyngdlös och sen så kan ja, du få det, den att reagera är... på hur någon, en mm. annan person rör sig det är så, det är så hemskt enkelt ja. att göra det nu Ja. och det var en plattgjordare som förklarade det här på ett väldigt uh, bra pedagogiskt sätt hur det funkar mm. men sen så pratade han då om att och för att de ska kunna, det här ska kunna funka det här systemet så måste de här astronauterna på sig linser. Som visar de här bilderna i deras ögon. Och det är ju helt okänd. Ja, ja, ja. Liksom, men, det, det, det är, det är bara... men det är ju fullständigt trans, det är liksom... så att Det enda du behöver det är en stor bildskärm bakom kameran. Där du ser vad du gör. Du behöver mm. inga linser. och ja, men... Man kan också se att deras blick är lite ofta så här, de, tittar de inte rakt in i kameran. Utan tittar lite bredvid. Och det är ju förmodligen där den där temiskärmen är. Där, man, där, man, där de ser vad de sysslar med då. Ja. Nej, men men man kan förstå att det blir liksom... Människor som spekulerar över hur de gör det och sånt mm. För att de, mm. inte alla vet vad, vad slags teknologi som finns nu Är Hollywood men, men människor borde veta det Vem har inte sett en Hollywood Special Effects actionfilm mm. Ja, hur många har de gjort i de här åren som har fantastiska effekter? Ja, det finns ju den här, vad heter Sandra Brunner? Gravity. Gravity, ja. Gravity är, maklös, är ju då liksom. makulös. Ja, och då går man, går man ut från biografen då och, och tänker Jag har sett någonting som verkligen har hänt. Är det är något verkligt. Det gör man mm. väl inte. Mm -hmm. Alla vet väl att det är gjort i en studio Det är mm -hmm. gjort med, med computer graphics mm -hmm. Mm -hmm. Men När man slår av nyheterna då, då vet man alltid att man har sett någonting som säkert. Exactly. Ja, men det är det som vi måste komma ut så. Mm. Ja. Men tekniken, man, alla har sett vädernyheterna, liksom. där står ju hallåan framför en karta. Liksom. Men de flesta har insett nu att det är en green screen och så är det en projektion. Och då måste ja. ju de se vad ja. det är de ska peka på. Ja. Så det ser du ju de bort ja. en skärm då. Men det som är skillnad då med astronauterna är att de har rörliga objekt. Ja. Så det måste de ju se på den här skärmen då så att mm. de vet hur de ska mm. uh, röra sina mm. händer som att de uh, låtsas att ta den här uh, ja. fotbollen ja. eller ja. vad kan vara frisbee eller vad det är de har ja. där. Ja. Mm. Men ibland så har man ju sett att teknikerna har fallerat och då, då liksom mm. tar de ett föremål som inte finns och lägger mm. undan dem då. Ja. <laughs> Nej men man ser väl, de gör också väldigt tabbar med de här uh, digitaliska maskinerna ibland så ser man väldigt många gånger, ofta har jag sett det är med restauranterna då, som, som vi ser Som gungar runt i stationen När de uh, har de mikrofonerna så här med händerna och sånt Så ibland så Ja man ser liksom händerna som blir helt svarta uh, Det är liksom väldigt grova uh, problem med deras uh, software mm. De blir svarta för att händerna Ska då, händerna ska ju då uh, Interact Med en mikrofon till exempel va? Och mm. då, då tar jag mikrofonen och Så får så det är softwaren Som inte klarar Att följa med det, det är gjort med software uh, Som ska uh, Känna igen uh, En objekt som inte är där Och då och eftersom händerna Ska ta i objektet så blir händerna helt svarta Det blir som det är svårt att så här, men man måste se det för att det, det, de gör, det blir, det blir fruktansvärda bilder ibland. Man kan se att det är, är digitalist. Man, man kan bevisa, man kan se det med, så där, med naked eyes. Vi behöver inte vara tekniker för att förstå det jo, jo. Det, det är helt uppenbart Att, att de, de gör detta i studion de, Hur de gör det Precis vilken teknik de brukar Det behöver vi inte förstå Vi behöver bara se att de, Det är vad de gör Och, och klart att idag så, Eller nästan Perfekta tekniker Men bara nästan De, de har deras bugs ibland Ibland så finns, mm. Shit happens och då Ja, då får vi se det Men det verkar, verkar det Som de är väldigt Bekymrliga Om att, att, att visa Vissa saker För det, det, det, man måste ju, måste ju ha Väldigt mycket tålamod För att hitta de här mm. problemen de här blatant Glitches mm. Det heter glitch på engelska någonting går dåligt i, mm. I video compositing Och sånt Mm. Men de, de sker, de händer Så det finns, i, det, finns bara, det finns ingen ingen ingen No doubt Att de gör det Hollywood style NASA är bara en Hollywood division mm. Hollywood mm. department man kan, ja, Vi ska ju komma in på flera Men man kan ju säga så att de har ju varit Extremt framgångsrika Med att göra filmer och få dem Få oss att acceptera dem Som de har verkliga Mm. Men, men vi måste ju verkligen tänka om det här och förstå det att när vi ser någonting på tv så kan vi inte direkt anta att det här är en verklig händelse. För att det finns så många exempel nu på att det inte är så. Mm. så uh, mm. men jag kan ju tänka mig liksom det här uh, psykologiska också, att vara... Uh, man ser på den aspekten att vara instängd på en sån trångt utrymme och under så pass lång tid. Och sen så ja, alla hygieniska faktorer liksom att hur håller man sig själv ren? Ja, när du säger det då kommer jag att tänka på en, en, en fantastisk Youtube-video men som den här australiensiska killen är det ut gjort. Men jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men han var, han var med på Paul Craig? Ja, just det. Paul Craig, ja. Ha? ja. Han har gjort en väldigt intressant video tycker jag om ISS mm. och, och problemen kring den. Ja, ja. Ja, nu, det kommer jag ihåg. Ja, det. Ja. Mm. Mm. Sen har jag mm. han lite svårt att acceptera andra typer av fejkeri i rymden, men det kan vi ju prata om senare. Men, mm. men jag tycker den här videon är väldigt för att han, och han har ju liksom att... Det kanske som jag gillar med mer tekniskt tänkning där Hur skulle det funka? liksom mm. Hur skulle det vara att där i rymden och ha fungerande toalett och hygien och säkerhetssystem och så vidare. Det skulle inte funka så särskilt bra man skulle nog vara rätt eh, skit och oh, oh, oh. och vara väldigt rädd för att saker och ting skulle gå åt skogen och man skulle dö på några sekunder. Mm. Men de är alltid jätteglada och tycker det är så mm. fantastiskt roligt att vara i rymden och varje dag är en liksom, historia och mm. de är... Men vissa astronauter säger att de är där uppe till ett helt år. Mm. Ja, vi har ju den här någon ny rekordhållare, den här mm. astronauten Pegg eller vad hette, som kom ner nu. Hon hade väl varit typ 666 dagar i rymden? <laughs> <laughs> oj, oj, oj. <skratt> det är så mycket? Ja det var något sånt Hon hade slått ett rekord mm. Mm. Ja, Jag kan ju täcka mig där med städning Det räcker att jag är borta hemifrån en vecka Så ligger du dammtussar i hörnen och så där, liksom, att Det måste ju samlas otroligt mycket skräp Och som går in i liksom, Ja det är en intressant ja, sak du nämner För jag tror det har liksom varit uppe till diskussioner här i diskussioner i Varför var har de, städar de aldrig uppe Men då, då kom det fram på några sån här iss som en dammsugare Som de hade med, i något hörn i taket som de tog fram en och... ja, de hade en lösning på det va? Ja men det kom fram en dammsugare Ja, okay, nej, really. men som sagt, den här Paul Craig-vilen tycker jag är rolig, för att den liksom, han, jag tycker han, han spekulerar ju en del då, men det, det känns rimligt. Och att Det är ju så här att i, i Ryssland utanför Moskva har de ett sådant här stort rymdcenter som heter Stjärnstaden och yeah. det där. Och de där, och där skickar de upp astronauterna nu, va men det kanske är så att man går ner i källan och håller sig undan från... Världens ögon ett tag att mm. De ska ju vara uppe i rymden då mm. Och Så att så kvinnan kanske har Tillbringat mm. Ett och ett halvt år eller vad det blir. eller Nej, det är ju ändå mer. Alltså, det är ju två, nästan två år i, i eh, någonstans här i stjärnstaden. Då. Mm. Det vet man, ja. mm. Mm. Som grej jag tänker på också är att det, det finns ju alltid, de pratar ju om space debris, att det finns sådana här partiklar, det är till och med sådana satelliter som har krockat. Och så är det miljontals mm. partiklar mm. som ja. flyger iväg i alla möjliga riktningar. Och då tänker man i rymden, alltså relativ hastighet, det måste ju vara otroligt stora om den här färjan ska färdas med. 28 000 km i timmen så liksom det räcker ju bara att ha en liten hastighetsskillnad så kommer ju de här eh, fragmenten av delar kommer ju bli som gevärskulor och ha samma, samma rörelseenergi och bara penetrera ja, allt. Ja, det kan den blåsa igenom och den här rymdstationen ganska fort och sen så har man några sekunder på sig att fixa den här <laughs> det kört, liksom. Ja. Det är också det här centrala temat i den här filmen som vi nämnde Gravity, där är det ju rymdskrot och som... som Mm. Slår in i rymdstationen och, och ställer till det För Sandra mm. Och klonig och, och Så de, de får lite jobbigt där i rymden mm. Nej men de säger då Det har varit till exempel någon gång Att um, en sån här debris Har gjort ett hål Lite hål i En solpanel med mm. jättestora solpaneler De har 16 Aha. solpaneler ja. ja det var ett hål där i en solpanel Och då sänder de upp En, en astronaut så de liksom Klöv upp, upp sådär och skulle då reparera den här lilla solpanelen och det tittade jag på liksom, det var olika bilder det var det var nyheter jag märkte att det var så väldigt dramatiskt för att ja om solpanelen skulle de skulle reparera den här solpanelen så då så var det då olika bilder som NASA gav ut från den här reparationen och då var det helt, helt enkelt så att de här bilderna skulle vara då om den här dramatiska stunden då förväntar man sig att solpanelerna som vi ser på bildet är den samma solpanelen från ett bild till det andra mm. Men om du bara tittar lite bättre så är de olika bilderna har det samma astronauten som håller på att reparera där, mm. Men solpanelen är helt annorlunda från ett bild till det andra Så då det Ja, men Bossa, behöver men det är helt, helt annorlunda textur. Ja. Förstår du vad jag säger? Ja, jag förstår. Solbarnen såg inte ja. ut som om det Nej. var den samma Nej. saken Nej. Det finns liksom ingen kontinuitet. Det där. finns ingen kontinuitet. Så stora tappar ja. gör de. Ja. Ja. Det är samma tabbar man gör i vanliga spelfilmer ibland också. Det står en kaffekopp där och sen så, så är den borta plötsligt och sen är den tillbaka. Mm. eller var det nu är ja, det, ja. det här är ju en, ett, ett litenare problem. Då. Ja. Det sånt mm. händer ju i film mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men en sak som jag tänkte på det är det här också när jag går in på det politiska läget så, så har ju Ryssland och USA i alla fall på utan varit ganska bitra fiender och liksom uttalat sig i väldigt skarpa ordalag emot varandra så. men då förvånas jag över att liksom, de då kan skicka upp astronauter från respektive. Ringd agency och de är bästa vänner där framför kameran. Ja, jag vet inte det De är alla vänner uppe i rymden. International, International Space Station. Det är där det är i vänskap och, och fred och allt. Ja, det är fred på alla. jorden och alla färger alla. hänger bak i bakgrunden. Alla också. kramar varandra. Det, det, det finns ingen Cold War uppe i rymden. Nej. Okej, varför det är så skulle det För så? Det är på toppen där. De här människorna som vill, som, som vill regera oss och som gör det nu verkligen. De, de är alla vänner. De är alla polare. Mm. Putin och Obama och vem som, helst, vem som än sitter. Och, och den pejelsen som är president på vilken stund som helst. Nu har Putin varit där många år. Men, mm. men det, det är det man måste förstå. Det finns det finns ingen rivalitet mellan de här stora uh, powers, mm. that be, powers that be de är vänner de där uppe som, som gör det där. de är inte där uppe de är där nere för mig <laughs> så mm. det är riktigt att förstå mm. Mm. absolut jag har en annan sak kring rymdstationen och dess plausibilitet eller så kallar det på. Det är också en, en, en sån här liten sak som de har fått dit nu på senare år som, det, som de hade mycket prat och, och film kring. Och den hette The Cupola. Och det är ett litet observatorium där de kan sticka upp huvudet eller de kan sitta där och så är det mycket ja, det, är Men det är En sak som är intressant med det är att de använder den bara för att titta på jorden. A tittar aldrig på stjärnorna, för det är lite samma sak med, med ISS, då, som det var med månlandningen att stjärnor, det, det pratar man inte om, och det tittar vi inte på liksom. Mm. Det är inte intressant att, att observera rymden från en helt unik, observera stjärnorna från en helt unik plats. Verkar det som det, det, det är anmärkningsvärt. Men sen också det här med medical cool och hur den skulle fungera. det finns någon, det finns en video om det där. Som, som verkligen fick mig att haja till utifrån ett te tekniskt perspektiv då, för att de pratar om hur de öppnar och stänger de här luckorna, de har liksom som någon slags vad heter det som man har för fönster, fönsterluckor liksom som de fäller ner ja. då så att mm. inte solen ska bränna för mycket eller det ja. ska komma några mikrometeoriter och förstöra ja, glasrusorna och <laughs> återververa. Och de här luckorna, de manövrerar dem med ett stag från insidan av kapseln. Yeah. Yes. Och vad är det då som tätar den här genomföringen från ett fyllt yeah. område till rymdens, som man säger då, absoluta vakuum? Mm. Jo, det är två stycken som har oringar. Mm. Och jag som har hållit på lite med, jag har faktiskt hållit på lite med, med dykning och så har försökt att få saker i Och en sak som jag vet det är att om man försöker göra en sån genomföring mm. och sätter två oringar på det sättet. Mm. <laughs> Och läcker det. Mm. Mm. Ja. Och det är lättare att hålla tätt med, med liksom om du har en, ett vattenmedje mot ett luftmedje. Men det här har du liksom två stycken baser och en space. extrem tyckskillnad däremellan. Så det är en fullständigt teknisk omöjlig idiotisk konstruktion. Men det är framför de som att det är inga ja. kändigt i världen. Det är bra oringar. Och då, Okej, är... då visar de också på sådana här ja, sådana här liksom, video av det finns vissa nasa fans som gör videor för att förklara det lite bättre. de är mm. som de är liksom självständiga independent. Mm. För. Mm. Det var Jens som också då förklarade precis hur de här oringarna fungerar och mm. så och så. så. Att, han, han heter Getting Smarter Every Day, så han, han, han kallar mm. sig. Mm. Get Smarter Every Day. Du, du ska ju bli smartare mm. och förstå hur verkligen bygger sina maskiner. Mm. Jaha, han snackade om de här oringarna som skulle vara teta för det är vacuum of space. Mm. Mm. Ja, det kan jag kan säga att personligen så hade jag inte sovit så gott på nätterna Nej. i rymdstationen. Jag hade inte velat vara uppe i den här koporan överhuvudtaget. Så man kan ju kanske ha tänkt att man har en lucka då som man kan stänga. Så att om du skulle gå på tok där uppe. Men du, för du, du har inte en sån här väldigt tvivlaktig genomföring då genom skrovet utan det är väl fyra, fem stycken och en för varje fönster liksom. Så att eh, eh, risken för haveri... Eh, fyra eller femdubblas ju då. Ja. Mm. Och det är en, en, en extremt tekniskt problematisk för att inte säga helt omöjlig eh, konstruktion och lösning. Mm. Mm. <laughs> och jag menar, det är också så här vad sk hur skulle man göra? Jo, man skulle naturligtvis ha reläer som manövrerar från utsidan då i så fall. Mm. Alltså något elektriskt som öppnar och stänger de här luckorna. Det är ju fullständigt idiotiskt att ha någon slags mekanisk genomföra en för att skärta en sån, sån. Mm. Det är, så, så. Det får man säga. Mm. Mm. Och, <gör> vi pratade innan om äh, den här strategin att ta äh, mm. en av som man har med platta jorden. Men äh, de har ju även andra strategier när det gäller att kontrollera sin egen position. Du, du var ju bland annat inne på det, Patrik, berättar du för mig. När äh, du var vaknade kring rymdefrågorna, hur de mm. äh, äh, genom filmer äh, som... Äh, Avslöja mållandningarna samtidigt befästa att vi är omloppsbanar kring, kring ja, Det är ett intressant psykologiskt grepp de sysslar med det här. Mm. Det, det, det har du rätt. I. Och de, mm. Det finns ju, nu kommer jag inte ihåg, det finns ju en känd, men filmen heter. A funny Thing det, Happened thing happen to happen on the, way Bart to the Moon. Park Sibrell heter han. Han som mm. har gjort den här filmen då, och den heter A Funny Thing Happened on the Way to the Moon. Och den, Plocka på ett väldigt elegant sätt ner mållandningarna. Och det var någonting som var en film som jag övertygade mig väldigt mycket när jag började titta på det här. Och jag, jag mejlade till och med Mr. Sibrell och tackade honom för vad han hade gjort. Och, och, och gav honom lite pengar för den här filmen för jag tyckte det var bra grejer när han hade gjort. Va? Men sen när jag började titta närmare på det då så, så insåg jag ju det att det här som, som Simon har tittat på att. Nej, det är förefaller helt orimligt att vi överhuvudtaget har kunnat nå omloppsbana. Mm. Eh, och men det han gör i den här filmen då det är ju att han förklarar hur månlandningarna fejkas på så sätt att han visar att de gick upp i, i omloppsbanan då, bara runt jorden och så var de där under tiden som de påstår att de var i molnen. Mm. Och så visar han hur de har klantat liksom sig med lite filmer där som av misstag släpptes ut från Nasas hemliga arkiv då. Och där kan man se liksom eh, Neil Armstrong och, och Buzz Aldrin sitta där med någon slags foliebitar på jorden och hålla upp i fönstret så att det ska se ut som de är på väg till, till månen då, fast ja, ja, det är ju enklare, ja. jättenära jorden då. Ja. Mm. Men det man gör med den här filmen då, det är ju att man plockar ju ner molnlandningarna då, men man befäster ju att, att vi är, har en närvaro i rymden då, att vi ja. är, kan befinna oss i umloppsbanan. det förklarar du väldigt bra, mm. det är viktigt. Mm. För att det finns ju då Många som har liksom Kommit fram till att ja Nasa gör någonting konstigt Men sen så tittar på de här filmerna Och det blir eh, fastlått i alla fall att, att man kan åka upp i rymden eh, I det helhet takt Som man säger på norsk mm. Mm. Eh, Men eh, Det kanske ska vara en annan eh, Podd eh, oh. Om det mm. Mm. För det, då, då, då snackar vi faktiskt Om, om, om Vetenskap, om science Om fysiska saker mm. Mm. Eftersom denna, tror denna Detta snacket var om Ja, bilder Av, av Space Shuttle Av mm. de här dumma Hollywood-serierna Som vi ser på Space Station mm. Men sen så är det då Då måste man ju änt äntligen fråga sig Har de kanske Märkt många år sedan Att det går inte att åka ut från från atmosfären mm. Det finns inga raketer som kan gå Vidare efter Molekylerna alltså, Av atmosfären slutar Det finns inga molekyler Över mm. 120 km skulle det vara mm. Det är Karman Line Där ska det liksom inte vara mer luft nej. Ja, jag nej då säger NASA, NASA bara, Han fortsätter att säga nej Våra raketer behöver ingen luft För att åka mm. framåt mm. Ja men det Varför? kanske vi ska <skratt> Spara Ja, jag tänkte att det kunde om den här att NASA kontrollerar sin egen rotation. Det är en intressant film som jag såg var ju den här Capricorn One som kom ut på 80-talet med bland annat O.J. Simpson. Och i den filmen så, så är det en fiktiv framtida scenario då, där ett gäng astronauter ska åka till Mars. Men så har så då kommit på att det inte går att ta sig till mars mm. Men de har uh, tänkt sig att fejka hela det här eventet ja. Kan du berätta lite om den, uh, Simon? Nej, då springer de ut precis före raketets uh, startare Så springer de ut då de här ja. <laughs> Bland annat OJ Simpson som, ja, ja. Du, som du sa ja. Och vi vet ju vad OJ Simpson har varit i, bland, inblandad i efterpå. Ja. En sån so här Hollywood-skådespelare uh, ja, som har figurerat som... i andra reality shower senare senaste mm. Ja, han har varit med i olika reality shower <laughs> uh -huh. Och eh, nej då, då åker det riktigt tomt upp uh, i rymden och de springer bort och måste ju gömma sig då för att. Mm. De måste gömma sig Ja, vänta tills de ska komma tillbaka då men, Ja, ska vänta tills de kommer tillbaka Men då är det någon de som har samvetskval Och vill vara vill, vill, vill, whistleblower va? de, ja, ja. Och då blir de då blir förföljda ja. Av NASA-autoriteterna av då och de måste fly och fly i, i öknen där Var, var det mm. är i Nevada Ja, precis så. Ja då men den, den filmen måste man se alltså Den är rätt rolig också. se <laughs> Jag tycker den är rolig ja, ja. Men Capricorn One ja, Alla borde se den Jag såg den väldigt faktiskt inte så många år sedan Jag hade inte hört Om den filmen Men mm. jag såg den ganska sent Men då gick ju den uh... En del av filmen var ju att äh, kapsen gick sönder i, i, i, äh, på vägen tillbaka då Så att då insåg astronauterna att då kunde inte vi ja. äh, existera då liksom. Ja, just det <laughs> Just den gick sönder, den exploderade när den kom tillbaka Så då kunde inte inte, kommer du ihåg det Patrick? Jo, de, ja, på, då, faktiskt, kunde de, försvinna. då ja. de försvinna. De försvinna ja, de kunde ja. inte existera längre. Ja, ja. då skulle de ta dem. men ser du, ser du, ja. vi ju om Challenger, de här människorna ja. som lever fortfarande. Mm. Det, var inte det också för att fastställa i våra, vad heter det, psyken, mm. Mm. att det går inte att överleva enkelt. De måste försvinna. Fysiskt. Mm. Mm. Det, det går inte att fejka en sån sak. Nej, nej, nej. Ja, här är de här att de är tvungna att försvinna mm. från världen då, va? Ja, det så. Och de ska med helikopter efter de och ska, ska ja. dem och de döda dem. Annars ja, så blir det så blir allting uh, ja. discovered de kan inte fortsätta att leva och jobba som professor i någon annan nej, stad i nej, USA eller men eller <laughs> i verkligheten så, så gör de det, Det var inga samarbetskvar, och var inga problem med det nej. Mm. så det är bli One mycket mer om man, man ser på den idag igen mm. man så. ser den helt andra ögon ja. mm. så det är mycket den berättar, den, den filmen mm. Ja. ja Ja, vad säger ni? Ska vi, har ni något mer? Jag tycker vi har pratat om äh, många olika intressanta saker. Ja, det finns jätte, kan, jätte jättemånga. Du, kan ju, äh, vi kan ta en paus. Ja, vi kan ta paus. Eller så... Jag har vi, ja, inga mer ämnen här på listan. Om, äh... Nej, men vi kan väl ta mm -hmm. som, vi, som, som i saken vi kanske pratar om. Äh, Satelliter innan... Satelliter och, och... Do rockets work in the vacuum of space? Persons? Men yeah. det tar vi senare till ja. Mm. ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, Tack så så, mycket. Tack, tack, för tack. Station, this is your president. Do you hear me? Station, this is Houston. Are you ready for the event? Yes, we're ready for the event. White House, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Do you hear me? Yes, sir. We have you loud and clear. Well, that's what we like. Great American equipment that works. And this isn't easy. <laughs> I want to say it's very exciting yeah, to be like here today. Too. Very, very exciting. And to speak to you live with three brave American astronauts. These are our finest. These are great, great Americans, great people to join us from orbit aboard the International Space Station. Commander Peggy Watson and Colonel Jack Fisher. And Peggy Whitson has been uh, setting records, so we're going to talk about that very soon. I'm here in the Oval Office, along with my daughter, Ivanka, and astronaut Kate Rubins, who recently returned from space and from the space station. Together, we are being joined by students all across America, thousands and thousands of students who are learning. They're learning about space, learning about a lot of other things. And they're watching this conversation from the classroom. And all over, we have astronauts and we have everybody. We're flying right now 17,000 miles per hour. That's about as fast as I've ever heard. I wouldn't want to be flying 17,000 miles an hour, but that's what you do. Peggy, Jack, and Kate, I know that American students are thrilled to hear from you. But first, I want to say that this is a very special day in the glorious history of American space flight. Today, Commander Whitson, you have broken the record for the most total time spent in space by an American astronaut, 534 days and counting. That's an incredible record to break and on behalf of our nation and frankly on behalf of the world I'd like to congratulate you that is really something and I'd like to know how does it feel to have broken such a big and important record Well it's actually a huge honor uh, to break a record like this but it It's an honor for me, back basically, to be representing all the folks at NASA uh, who make this space flight possible and who make me setting this record feasible. And so, it's a very exciting time to be at NASA. Uh, we're all very much looking forward, as directed by your new uh, NASA bill. We're excited about the missions to Mars in the 2030s, and so we're actually physically have hardware on the ground that's being built. Uh, for the SLS rocket that's going to take us there. Uh, and, the, of course, the hardware being built now is going to be for the test flights that will eventually get us there. But it's a very exciting time, and I'm so proud of the team. Great. And what are we learning from having you spending your time up there? I know so much research is done. I'm getting a glimpse of some of it right here in the Oval Office. What are we learning by being in space? Well, I think probably the international space station space station is providing a key bridge from us doing uh, um, living on Earth to going somewhere into deep space. So, on those Mars missions, we need to better understand how microgravity is really affecting our body, and we need to understand it in great detail. So, many of the studies are looking at the human body. We're also looking at things that uh, involve operations of a space vehicle on these long-duration missions and the technological advancements that were, will be required. For instance, on a multi-year Mars mission, we're gonna to need to be able to close the life support system. And that means we, right now, for instance, are taking solar power that we collect and using it to break apart water into oxygen and hydrogen. The oxygen we breathe, of course, we use the hydrogen, combine it back with the CO2 that we take out of the air and make more water Uh, but water is such a uh, precious resource up here that we also uh, are cleaning up our urine and making it drinkable. And it's really not as bad as it sounds. Well, That's good. I'm glad to hear that. Better you than me. I will say, uh, Colonel Fisher, you just arrived. And how was your trip? Complicated? Easy? How did it go? Oh, sir, it was awesome. Uh, it made even my beloved F-22 feel a, a little bit underpowered. It was, uh, you know, I, I I launched in a Russian vehicle with my Russian friend Fyodor Yurchikhin uh, from Kazakhstan. Uh, you know, got the immediate perspective change as as we got to orbit, and I saw that frail, thin blue line of life around the Earth. Six hours later, we're docked to the station. The next day, I install an experiment uh, in the Japanese module that's going to be looking at new d drugs and, and how we can make those drugs for muscular dystrophy, Alzheimer's, uh, multidrug-resistant bacteria, all sorts of things. A couple hours later, I, I watched our crewmate Thomas Pesquet, a Frenchman, drive a Canadian robotic arm to capture a spaceship from Virginia carrying three and a half tons of cargo and science that's going to keep us busy for the next few months and dock that to the station. Sir, it's, it's amazing. Oh, and then, you know, now I'm talking to the president of the United States while hanging <laughs> from a wall. It, it, it's amazing. the The International Space Station is by far the best example of international cooperation and in what we can do when we work together in the history of humanity. And I am so proud to be a part of it. Uh, you know, and it, it's also just cool. Like yesterday, I I had well, there you go. There's our resident space ninja doing the gravity demonstration, and yesterday morning. I had my coffee in floaty ball form, and, sir, it was delicious. So it's awesome. Tell me, uh, Mars, what do you see a timing for actually sending humans to Mars? Is there a schedule, and when would you see that happening? Well, I think as your bill directed, it'll be approximately in the 2030s. The, as I mentioned, we actually are building hardware to test the new heavy launch vehicle, and this vehicle will take us further than we've ever been away from this planet. So, uh, unfortunately, spaceflight takes a lot of time and money, so uh, getting there will require some international cooperation to get the, the, it to be a planet-wide uh, approach, in order to make it successful, just because it is a very expensive endeavor. But it is so worthwhile doing. Well, we want to try and do it during my first term or at worst during my second term. So we'll have to speed that up a little bit, Okay? <laughs> we'll do our best. You will. And I have great respect for you folks. It's amazing what you do. And I, I just want to introduce another great one Kate Rubins is with us today, and she uh, has been so impressive in research and so many other things having to do with uh, NASA. And, Kate, I understand you're the first person to sequence DNA in space. Can you tell us about that? Yeah, so that was actually just this last summer, um, and it's a, it's a real example of what we can do with technology and innovation. Uh, we've gotten a sequencer down to the size of your cell phone, and we were actually able to fly that on board the space station and sequence DNA. Uh, it's not just the technology demonstration, but we can actually use that uh, to do things like detect microbes on the space station, look at astronaut health We can e easily use that uh, in Earth-based settings, too, to look for disease outbreaks uh, and to do rural health care as well. well. That's fantastic. That is really great. I saw some of the work, and it's incredible. You know, I've been dealing with politicians so much, I'm so much more impressed with these people. You have no idea. Now, speaking of another impressive person, Ivanka, you've been very much interested yeah. in this uh, program. Tell us something about it. Hi, Dr. Whitson. First of all, congratulations on your incredible milestone today. You may know that my father recently signed the Inspire Women Act to encourage female participation in STEM fields across all aerospace um, areas and, and really with a focus on, on NASA. So encouraging women and girls to pursue STEM careers is a major priority for this administration. And today we are sitting with an amazing example of that Dr. Rubens and uh you Dr. Whitson. So I would love to hear from you what was the impetus for you to get involved in the sciences. Yeah, so when I was uh when I was around 15, I actually went to a conference. Actually, I I And uh, that was very inspiring for me. It was uh, sort of the beginning of recombinant DNA and understanding biology. Uh, and so just that exposure to scientists and the kinds of things that you can do with science and technology innovation. Amazing. Dr. Whitson? Uh, for me, it was actually the Apollo program was my inspiration. And that was when it became a dream to become an astronaut, but I don't really think it became a goal until I graduated from high school when the first female astronauts were selected. And seeing those role models, and with the encouragement of my parents and various mentors in uh, college and graduate school, and when I started working at Rice, that's uh, what made it possible, I think, uh, to become an astronaut. And it took me a lot longer to become an astronaut than I ever really wanted it to take. <laughs> but I do think I'm better at my job because of the journey. You're an incredible inspiration to us all. So, um, I would also like to ask you one more question. I'm incredibly curious, as I'm sure all the students across the country are, to know what a day in the life and space is like. Could you share what a typical day looks like, what the challenges are, um, just any special moments? Well, a typical day we work wake up and look at the messages from the ground because we have a huge ground team that's working overnight to prepare, you know, changes or the details of the tests that we're going to be performing at the course over the course of the day. So first thing I do is check out that, see what's changed. But on any given day it can be so dramatically different. On one day we might be focusing on science, on another day we might be repairing the carbon dioxide removal system on another day soon Jack and I are going to do a spacewalk. Uh we talked about last Saturday we did robotics operations. Uh I love the diversity of the different activities that we do. Plus you know we have over 200 investigations ongoing on board the space station and I just think that's a phenomenal part of the day. Of course there's also just the living and and on board the space station it's a, such a unique and novel environment, nothing that we're used to on the ground and it's so special to just be in zero gravity so but jack's the new guy here and i i think he can probably give you a better perspective on what that's like it's still on well you know i i uh everything here my dad always said that if you love what you do you never work a day in your life and we work really hard up here but it's not really work it's just fun it's like playing fort almost only you're changing the world while you do it And and then on the off time, uh, the other morning, I was working out, and on our machine that we work out on, right below it is the cupola window. And so when you're on the kind of uh, device where you do crunches, every time you come up, you see out the window. And it's awesome because you kind of go crunch. Oh, my gosh, that's beautiful. I got to do that again. Crunch. Oh, my gosh, that's beautiful. It's awesome everything we do here is is fun and it feels so great to know that that we're making a difference on the ground and for the future of humanity as well so it's a it's an incredible incredible job you're making a great difference i have to say and this is a very exciting time for our country and you see what's happening with our country in terms of jobs in terms of business and uh, there's such excitement and such uh, enthusiasm Many American entrepreneurs are racing into space. I have many friends that are so excited about space, they want to get involved in space from the standpoint of entrepreneurship and business. Tell us about the opportunities that could exist for the next generation of scientists and engineers. Is uh, that something that you think a student, because you have so many students, hundreds of thousands watching, is that something that you think that students should be focusing, or should they be thinking about other subjects. What do you think are the opportunities for young students wanting to be involved in space? Sir, absolutely. I think that this is probably the most exciting time in space exploration, certainly in my lifetime. Um, we are about to just Go just have an explosion of activity. There is so much involvement on the space station with commercial industries and commercial partners. Uh, we have an a, a entire program to manage the science. Uh, NASA has done a wonderful job of seeding a new industry with with the commercial crew program and the commercial cargo pro program, so that we can build the infrastructure we need for the future exploration. Um, one thing I love about American entrepreneurs is once you get them going, you better stand out of their way because they're they're gonna start trucking, and we're about to that point. Um, NASA is taking on that expensive, hard, complex task of going further and deeper into space with the wonderful new rocket, space launch system, and Orion. And then as soon as that, as soon as we break open that door, this incredible infrastructure that we've been building is going to be right there to pick up the baton and continue into the stars. I would say to all the students that are watching the time to get excited is now. If you aren't studying science and math you might want to think about that because there, the, our future in the stars starts now and you can be a part of that if like Dr. Whitson You can find that passion and work really hard. And we're going we're gonna to find a, a permanent foothold in the stars for humanity if you do that. Well, thank you. So well said. And I have to say there's tremendous military application in space. Uh, we're rebuilding our military like never before. Uh, we're ordering equipment, and we're going to have the strongest military that we've ever had, the strongest military that the world has ever seen. And there's been no time where we need it more. And I'm sure that every student watching wants to know what is next for Americans in space. Uh, I'm very proud that I just signed a bill committing NASA to the aim of sending American astronauts to Mars. So uh, we'll do that. I think we'll do it a lot sooner than we're even thinking. Uh, so which one of you is ready to go to Mars? Are you uh, ready? And I, I think you're ready. I know you're ready, right? We just discussed that. She'd like to go to Mars very quickly. Who's ready to go to Mars up there? We are absolutely ready to go to Mars. Uh, it's going to be a fantastic journey getting there and very exciting times. And all of us would be happy to go. But I want all the young people out there to recognize that The real steps are going to be taken in a few years. And so by studying math, science, engineering, any kind of technology, you're going to have a part in that. And that'll be very exciting. I just want to thank you very much. And Dr. Whitson, I just uh, congratulations. Amazing. What an amazing she, uh, thing that you've done. Uh, everybody here, I know your family, but everybody here is incredibly proud of of the record you just broke. I hope that every young American watching today finds, in your example, a reason to love space and think about space, because many great things are going to come out, uh, tremendous discoveries in medicine and so many other fields. So, uh, thank you very much. I want to say, God bless you. God bless America. We are very, very proud of you and very proud of your bravery. Thank you very much. December 2006, alltså 14 och ett halvt år efter att det blev uttagen som astronaut, då var det verkligen nära. Då kom vi flygande med de här flygplanen från Houston till Florida, Kennedy Space Center. gjorde en sväng runt startplattan där vår rymdfärja Discovery stod och väntade på oss, redo för att ta plats. Och några dagar senare så gjorde vi det också, av det var nästan lite spökligt då. Vi hade ju varit där många gånger förut i alla förberedelser och det var alltid liv och i luckan kan man säga. Massor som hände runt rymdfärjan. Men när vi kom dit då, det på, var på kvällen, eh, ja lokal den, den tionde, december så var det mörkt. Det var inte en själ där. Alla hade jag nu utrymd för länge sedan. Och det rök och pös <går> runt den. Och de enda som fanns var några få längst upp som hjälpte oss att spännas fast i, i våra säten där uppe i rymdfärjan. Och sen stängde de luckan och försvann långt bort. <går> så jag lite var nära när det börjar bråka loss. Så man sitter där på rygg, ligger snarare och väntar. Gör inte så mycket några timmar. Och man är inte så nervös faktiskt. Något så börjar det och röra på sig igen. Och när de här börjar, nu vet man, nu händer någonting. Var de här tänder, så vet man att de åker någonstans. Förhoppningsvis hela vägen upp i rummet. Och det är enorma krafter. Det är ungefär 50 miljoner hästkrafter. Jag skulle aldrig kunna påpeka någon skryt med sina nya bilar, 100 hästar. Men det är också 2000 ton som går till väder. Och det skakar rätt ordentligt. Det är skakigt kan man säga både fysiskt och psykiskt. Framförallt de två första minuterna som var mest riskabla. Sen har bostrarna, de som sitter på sidan här, då som är 80 av kraften i början. Så två minuter har de brunnit färdigt. Koppla låt, loss och, och, och föll ner i Atlanten med fallskärmarna. Kunde faktiskt återanvändas. Sen blir det lite lugnare samt som G-krafterna bygger upp sista minuten så har man 3G alltså tre gånger mer än vanligt trycks ner ordentligt i sätet fast det inte är jättesvårt och totala liksom resan upp det tar bara åtta och en halv minut och sen så stannar motorerna på ett ögonblick och känns som att kastas framåt spänner upp sig, man är tyngdlöshet man glider runt i, som en slags fågel och eh, helt nytt sätt som man har att leva helt fantastiskt två dagar efter start så kom vi fram till rymdstationen och dockar med den. Och med det här laget var rymdstationen ganska precis halvfärdigt byggd. Och det var tre personer som bodde där permanent och tog emot oss. Och vårt huvudsyfte med den här resan var att bygga vidare på rymdstationen. Det här var mitt i ska jag säga, byggsekvensen. Och det skulle ju framförallt göra några Redan dagen efter vi dockade så har vi första rymdpromenaden. Och den här biten hade vi med oss upp och skulle liksom byggas på plats längst ut på ändan. Den föreslår från det med, med robotarmen. Och sådana här verktyg hade vi att använda. Bulltrågar. Om någon har hört att jag tappade någonting så var det en slags adapter till den här som skulle passa på rätt boll. Men det var på slutet som tur. Nästa år skulle vi dra ihop några solpaneler som sen skulle flyttas. De var på en temporär plats. Och det gick inte riktigt som det var tänkt. Det var liksom skulle göras med kommandon inifrån. Och medan markkontrollen funderar på aha, hur ska vi lösa det här då. Ja, då fortsatte vi jobbet som eh, var tänkt innan. Så här är ju promenad nummer två. Och vi eh, ser som att vi med oss också. har tid att fota lite. Jag här jobbar vi utanför luftslussen som är där. Det här är soyuz kapseln som besättningen där uppe. Jag att det är trevligt att prata med sina vänner ner på jorden. <laughs> viktigt att berätta vad man gör som ni gör på, att Outreach. Eh, och... Eh, Demonstrerade lite tyngdshet här med ett frisbitryck. De är lite godkänna som världsrekord. De tycker att det var det <laughs> Sen så till min glädje kan vi säga så fick vi en eh, liksom order från markkontrollen. Nej grabbar, ni får gå ut och fixa den här eh, solpanelen eh, extra rymdpromenad. Och när det gick så blev det förstås väldigt eh, glatt. Jag ska säga lite mer om det sen. Sen så lämnade vi rymdstationen. Avdockade och här kan ni se hur det tomt det är vårt lastutrymme. Där hade vi alltså haft med den här delen upp till rymdstationen som vi byggde på plats. Men vi hade lite uppgifter kvar. Det var några små experiment som skulle skickas ut från rymdfärjan. Som skulle mäta på olika grejer. Och det var ju förstås en superhäftig resa att äntligen komma upp i rymden. Tyngdlösheten i vion. Det mest fascinerande var ju helt klart rymdromnaderna. Och just den här bilden, eh, den visades på någon blogg sen som liksom kallades The Travel Picture of the Year 2006. Det roliga var att sen var det lite kommentarer nere och någon hade skrivit liksom, att det är där typiskt Photoshop-jobbas, absolut fake. <laughs> så jag brukar säga nej, jag var där så jag vet att det var, var äkta. Eh, den här bilden, ja, vad ni ser här är vackra, det är, för, det är nya Zeeland. Här är sydön och Norden. Eh, och man kan också se en grej här, vi har säkerhetsåtgärder. Man försöker hålla sig fast. Man har en kort lina om man jobbar på någon missplats. Men vanliga långa som sitter på en trissa som går mot eh, luftslussen. Och man skulle tappa greppet. Och om man skulle det också, skulle jag någon handling fallera. Då har vi här på ryggsäcken som inom de livsuppådlande systemen, så har vi en slags nödraketpaket som man kan aktivera och så fall flyga flygas tillbaka själv. Om ni har sett filmen Gravity så vet ni att pratar om. när ni sett att han kommer flyga runt någon slags rymmoppe. Det är lite överdrivet som han gör det, men principen är samma. Den här med rympromenad där har vi verkligen eh, kunnat prata om eh, liksom ledarskap och teamwork och sådär där. Kopplat tillbaka till den här solpanelsproblemet vi hade som och nollstället för mig var den var kanske mest speciella. För vi hade inte för, tränat på den. Det var ju någon problem. Vi hade visserligen provat på en del grejer som skulle kunna gå fel och testat det. Vi hade tittat på vägen hur man skulle komma upp hit då. Men, men övrigt hade vi inte gjort det. Och fick ha lite improviserade verktyg. Solpanelen här håller 160 volt när det är sol på den. Och det går inte att stänga av så att säga. Så det var väldigt viktigt att vi hade isolerat oss. Så metalldelar på rymdäkten till exempel fick vi sätta i på. Och vi gick ut där inte hur vi skulle egentligen hantera det Men vi, det var inte bara uh, Beamer och, och jag där, utan det var hela teamet, inklusive dem på jorden. Så att det är en astronaut i rymdfärjan som hela tiden tar om för oss vad vi ska göra. Och normalt och när det är förberett så har han en checklista. Ja, här var då han för med förstås, många andra inne i rumfärgen, rumstationen, totalt åtta där De var med och tittade på, de hanterade då kommandorna för den här där inifrån, Tittade, kikar, försökte komma på vad som kunde vara fel Och så massor av människor på markkontrollen Och markkontrollen får inte alls, tycker jag, den uh, credits alltså, som borde få det det är ju tyvärr så att man får nästan all uppmärksamhet. Fast det är tusentals människor varje rymdresa som alla jobbar lika hårt. Och här var det liksom i nästan som jag satt med en här säkerhetslina hela vägen ner till jorden. Vi pratade om vad problemen var och liksom, ja men prova så här, okej det testar vi det. Och till slut så lyckas vi alla tillsammans och lösa det. Så att igen, det är liksom det teamwork. Och vi var en flygdirektör nere i kontrollcentret uh, som liksom var chefen kan man säga. Men, men uh, leder, men det är ändå som alla jobbat tillsammans. Ja, jag fick vänta längre i min första resa, men som tur var behövde jag inte vänta så länge till nästa, utan drygt två och ett halvt år senare har dagt som resa till. Som första gången, vi var sju stycken i rymdfärjan. Det var jag och sex samrissar. Och här är på väg till nästa start. Och nu har vi redan sett den så jag tänkte inte visa en till. Utan bara en video. Det visar den här bilden på vår start en gången. En tjusig bild. Någon av kameran den här. upp öppen. Kanske 5-6 minuter. Och hur det går upp här. Och sen så ser det lite illa ut så jag håller på att krascha ner den. Men det är en väldigt bra illustration till faktiskt... Kinematik, dynamik vad man behöver för att få åka upp i rymden och inte komma ner igen. Att gå in i banor runt rymden. Måste inte så mycket höjden. Höjden bara för att komma över atmosfären så att det inte är någon luft kvar som bromsar när man behöver få ungefär 27 000 km timmen, 8 km per sekund nästan. Och där måste man upp och sen så få hastigheten som är stora, liksom... Gör man lite matte på det här så konstaterar man att 90-95 av energin man har är kinetisk och inte potentiell. är Det Man liksom ser hur vi kommit upp och sen följer vi jord, yta, jorden en bit bort, så jordens krökning kan man säga. Här då. Nu närmar vi oss rymdstationen två och ett halvt år senare efter vi hade lämnat den. Och nu är den nästan färdigbyggd. Vi ser fyra stora solpanelpar och... Det här är något av de mest spännande ögonblicken. Det här är dockningen. Och ni ser ner till höger där. Det här är rymdstationen. Det här är som närmar sig här dockningsanordningen. Befälhavaren där. Han flyger manuellt just nu. Så det är liksom lite kritiskt. Alla sju på något sätt hjälper till där uppe på flygdäck. Min uppgift där var bland annat att se till att dockningssystemet uppförs som den ska och fokusera några kameror. Och det får inte gå för fort, det får inte gå för långsamt. Det gäller att pricka rätt. Och man ska pricka. Det är ett slags kors. Ni kommer strax se det här. Där har han en kamera som man ska pricka in på. Där blinkar jag till. Nu fick vi kontakt. Men vi väntar på signaler från rymdstationen. Det gick Från att befäl Var lättad, det var väldigt pinsamt Om han hade behövt åka tillbaka äh, Ja riktigt så kanske det där, Kanske det inte har varit Men äh, i alla fall Så igen, teamwork där Verkligen under dockningen även Om befäl av var var liksom ledaren så kunde vi småningom då när allting var att kolla var luftigt och öppna luckan in till rymdstationen. Där det nu bodde sex personer som är full bidmanning. Det är Gennady Padalka från Ryssland. Han slår i att Nu kommer det gäster ombord. Det händer inte så ofta. så är Lite glada. Kanske ännu glada att de fick lite färsk mat. Förutom Gennady så var det ytterligare en ryss där. Det var två amerikaner. Det var en kanadensare. Samt en europeisk kollega till mig, Frank de Winne med ryggen därifrån, från Belgien. Så totalt var vi 13 astronauter från fem olika länder som job kom jobba jobbade ungefär en vecka tillsammans. Verkligen internationell besättning på en internationell rymdstation. Vår huvudlast nu, det var den här modulen som vi temporärt dockade till rymdstationen. Och i den så hade vi tonvis med mat, reservdelar, lite kläder till besättningen. Mycket laboratoriematerial, utrustar rymdstationen för forskning. Så här gick det till när vi lastar ur. <går> Lite långa kedjor tyngd. Från den här temporära modulen upp till noden. En sån som har liksom dörrar i alla sex riktningar. Och sen in i ett av de laboratorier som finns där uppe. Det här kan vara det japanska laboratoriet Kibo. Det finns ett europeiskt också som heter Columbus. Ett speciellt experiment hade vi i rymdfärjans kabin. Det är därför att i den här lådan så var det faktiskt sex möss. Så det var ett experiment som skulle studera mössens skelettben. För det försvagas väldigt fort i tyngd Tyvärr så var det tre av de här enheterna som NASA uttryckte expired i förtid. <laughs> Ni får gissa själva vad det betyder. Men det blev en del forskning på det. Det där är en tank med ammoniak som väger ungefär 850 kg som jag höll på en av robotarmen där. Det låter ju som väldigt mycket men det är klart att tyngdlöshet så det är jättesvårt att hantera den. Inte så men det var mer bekymring om skulle kunna rotera. Ammoniak används som kylvätska på utsidan av rymdstationen och vi skulle liksom placera en extra tank där uppe. Ja, Här visar Frank lite hur man kan hantera... Uh, i tyngdlöshet också Han blev sen förresten befäl Det har varit på Den första som varken kommit från Ryssland eller USA Det är de två länderna som betalar Mest la där. Det. Ja, det där kanske man inte ska göra de första dagarna kan man få lite ont <laughs> i magen Men eh, annars är det väldigt kul faktiskt Att testa om man kan ha tyngdlöshet eh, Som den där uh, Bunny jumping Ny form av bunny jumping Jag <laughs> vill Sista kvällen så samlades vi alla 13 runt ett av de två små borden som finns där uppe för en liten middag, avsättningsmiddag. Och så här ser de flesta maten, de är i påsar eller konservburkar, olika typer av fisk, och grönsaker och kött och så här. Men det blir lite speciellt när man kan laga till det på. Så det är trevligt att bjuda på lite hemifrån, Jag gör det på det här viset. men även... Er av att det kan misslyckas ibland. Och sen tar vi en avskedsskål. Det där är faktiskt i eh, huvudsak urin. Vi renar alltså, korra så, så att det går att dricka det också. Och så lämnade vi igen. Och jag måste säga, det här var de kanske mest eh, känslosamma bilderna för mig. Det var, jag visste att jag skulle inte komma tillbaka. Fantastiskt. Gärna. Enorma konstruktionen där. flyta fram över jorden 350 km upp. Vi var ungefär 200 meter ovanför den och det var en viss stolthet att man i alla fall har varit med och byggt den där på plats då. Och, och den har varit där uppe länge med det här laget första delen skickades faktiskt upp redan 1998 och permanent bemannad sedan slutet av år 2000 numera sedan 2009 mitt om normalt sett bemannad med sex personer som kommer och åker med de här sojuskapslarna som vi såg i alldeles i början En urgammal konstruktion Still going strong, lite uppdaterad då. Den tar tre stycken så Normalt ser det då två där uppe En för tre och tre så Om det händer någonting kan besättningen alltid sticka iväg nu har en livstid i rymden på, Garanterat på sex månader Och den vill man utnyttja Så därför så får så Varsågod stannar uppe i sex månader i taget Så de verkligen bor i rymden Vad gjorde vi lite besök i rymden då Eh. Och eh, normalt ser vi ungefär på 400 km höjd. Det är stort, det har inte sagt. Det. det här är ungefär drygt 100 meter. ungefär 80 meter. Och eh, 450 ton som man har skickat upp del efter del och byggt ihop där uppe.